Păstorul Mina și Mușata Lumii. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după un vechi basm a români. Da, Ești poți să de parcă ți s-ar fi necat corăbile. Nu știu, eu nu pricep ce te frământ. N-ai decât 16 ani. Da. Ai toată viața în față. Mina, băiete. Hei, au ce spun. Da, mama aud. Păi... Nu sunt surd. Cum să n-aud? Păi și atunci stai prăbușit așa cu un no, și te gândești la cine știe ce în loc să-ți vezi treburile tale. Mama. Da. -ma. Știți ce când tot cântă flăcăi de vârsta mea în ultima vreme? Ce-ți ce cântă, băiatul mă i Mina, mina, dudu-mina, găsit un cârpe de lână, de un bătrân și o bătrână. Mina, mina, băietan, fără mamă ești orfan. Mina, mina, dudu-mina. Băietă, nu-s când niște vorbe răutăcioase, Mina. Ascultă-mă pe mine. Sunt răi și invidioși. Da. Flăcâii din sat te văd înalt, frumos Uite-te, își, își spătos cum ești e, Le pare rău că nu sunt la fel ca tine De -ți cânta așa și nu-ți dau pace Jurăte că când vei spune drept Jurăte te pe, pe pământ, pe cer, pe soare Iată. Sunt fiul tău și al moșului? Sau sunt găsit cine știe pe unde? Ești ca și feciorul nostru, băiete Te-am găsit Ce? și te-am crescut cu toată dragostea noastră Oh, au dreptate băieții Când îmi cântă Mina Dudumina Nu au dreptat Mamă Mamă, ca o mamă bună ce mi-ai fost Trebuie să mă înțelegi Așa Voi pleca încotrovăt cu ochii din satul ăsta Unde am ajuns de râsul celorlalți Doamne Dumnezeule, Mina Ești sufletul meu și al moșului Nu se poate să ne lași singuri singur. Voi iubești și eu, mamă Dar trebuie să plec Nu se poate Ba da, vreau să văd ce soartă mă așteaptă Măi, iată, mami. De trei zile merg și tot merg, dorm sub cerul liber și nu mai am nimic de mâncare. Ia, poate că la stâna asta voi găsi ceva de leguri. și-a de post pentru la noapte. Uite. Văd că păstorii s-au adunat pentru masa de seară. Ei, feciorule, Eu... hai, apropie-te. Nu da târcoale stânei de la departare. Ori nu ai gânduri curate. Ba, vin cu toată inima la stâna domnilor voastre. Și n-am gândurile. Aș vrea să mă primit să dorm aici o noapte. E, două și mai multe nopți poți rămâne la stână, feciorule. Mulțumesc. Eu sunt Chihâielu. Eu stăpânesc toate turmele de pe aici. Dar tu... Tu cum ai ajuns prin partea locului? Eu... Eu... Sunt un copil orfan. Uh -huh. M-au crescut într-un sat un bătrân și o bătrână bun la suflet. Iar acum, trei zile, am plecat în lume să-mi caut norocul. Mm, orfanule, ești chipeș, ești volnic. Ai putea fi... Feciorul năpăstuit al unui domn de vază e, Știu eu Numai Dumnezeu le știe pe toate Așa e. e În seara asta stai cu noi la masă Mănâncă bine Bea pe ndestulate Mulțumesc Dacă ți-o fi bine la stână Dacă ți-o plăcea felul nostru de viață Poți rămâne păstor la turbă Da? Vom vedea Spune Mina Vrei orba să rămâi picurarlu Păstor la turma mea de oițe Vreau Chifielule nu-mi pot dori altceva Decât să trăiesc aici În, în liniștea muntelui mm -hmm, mm -hmm. Departe de răutatea oamenilor din sat Bine te-ai gândit <laughs> În munții Pindului E loc destul și pentru tine uite, uite Ia de la mine o traistă. Mulțum. O tâmbare. Tâmbare? Da. E haina asta lungă făcută din lân a mioarelor. Te va apăra și de frigul aspru de la munte și de ascuțișul razelor de soare. Ha. Mulțumesc. Mulțumesc, Chihielule. Stai, stai, stai, stai, stai. Ia și o cârlibană. Ha? Cu cârligul asta de lemn te vei apăra de fiarele sălbatice și vei apăra și uile. Ha. Ai și doi câini voinici. Ia. Da. Ia și un fluier ah. O mie de oi Asta-i turma pe care o vei duce tu la păscut de azi înainte O mie? O mie Slavă domnului Am învățat de la păcurar să cânt din fluier Când văd oiițele, cât de liniștite pasc și mă ascultă cântând, tare îmi mai place să fiu păstor. A, viața e mai frumoasă decât mi-am inchipuit eu vreodată. N-am -am motiv anume, dar. Inima mi-e plină de-o mare mulțumire. Nicăieri nu e mai bine decât pe înălțimile curate ale Pindului. Cu straiul alb fluier la brâu, căciul la toți pe frunte pe viță veche a român. Păstor de pe la munte, de viță veche a român. Păstor de pe la munte, Tâmbarea este viața mea și turma mea de o mie Eu viața mea o dau pentru ea și i-am de viață mie. Eu viața mea o dau pentru ea. Și am de viață mie, am câini cu părul ca de leu, hrăniți cu zeer și lapte. Ei turmele împăzesc mereu, și la trezi și noapte. Ei turmele împăzesc mereu, și la trezi și noapte. Ei, frumos, mai zici mina. Tare frumos Iaca, iaca, iaca, oile Au uitat și să mai pasc Ascultându-te <laughs> Îmi place aici în singurătate, nu. Iar cântările mele mă mai potolesc dorul de bătrânii Care m-au crescut Să ai grijă, feciorule Ești chipeș, tânăr Puternic Să ai mare grijă de tine Nu cumva să pățești vreo nepățită N am ce pățită, icuță Câinii sunt cu mine și o apără de orice fiară Da, da, da, da, da, da, da, da, da De nu te întâlni cu zânele zanatice care bântuie prin munții noștri Eu atâta îți spun Există zâne pe aici? E, ori exista, n-or exista, așa se vorbește Serios? Tu nu le asculta dacă te găsești vreodată față-înfață cu nebunele alea Câteva zile de când Marele Stăpân al Turmelor mi-a spus să mă feresc de zâne, Mă tot gândesc, ori exista sau? Sau sunt doar un închipuire? E, prostii, la ce -mi pasă mie de ele? Oile, pasc iarba grasă, le păzesc mai bine decât mine. Uite, o să, stau, o să stau aici lângă fântânica asta. La umbra nucului să-i trag o cântare ca să uit de toate. Nu cunoaștem nulla! Da, păi e un muritor! Da. Un pastor strașnic, ce drept! Ia ca ce ne zărește și o să se sperie! Ah! Ia, A ridicat frigida! Când da! Când mai fecior! Nu <Noblegar> <tractekkürbbe> te mai freca atâta la ochi! Noi suntem Aivea, nu da. vedem nimic! Suntem zine. Nu-i nimic rău în asta, -ai de ce te temi Nu, nu, o să dispărem nici dacă vei clipi des, frumosule Haide mai bine, mai bine cântă Iar noi, noi vom dansa Vom dansa până vom obosi. <gri> Cântă, îți dăm orice vei cere pentru cântările, da, da, da e frică de noi? Ei, uite, i-a căzut și fluierul din mână S-a pierdut cu firea sărăcuțui Mândrule fecior Alungă-ți câinii, că noi vrem să vorbim cu tine mm -hmm. Nu vrem să-ți facem niciun rău nu, nu. Sigur, sigur? Foarte, foarte, sigur, -sigur. Sigur. foarte sigur. Bine, vom <coughs> vedea Gata, Zor. taci, mohor, taci Dați-vă la o parte să nu le, să nu le speriați pe zâne A, Așa mai merge Peciorule, Da. de unde ai învățat să cânți Atât de frumos, da. <laughs> Îi zici și din gură și din fluier ca și când te-ai fi născut cântând, da? A. Uite, noi suntem zâne și nu e loc pe unde să nu ne fi călcat picioarele. A. Am străbătut munții cu pădurile, dalurile cu livezile, A. câmpiile cu râurile șerpuind. Dar nicăieri nu am întâlnit pe cineva care să cânte. Dean! <gasps> Da, da Ferice de mama care te-a făcut Și ferice de nevasta care te va avea de bărbat uh -huh. uh, Știi ceva, zânelor? Știi ceva? Da? Toți păstorii cântă la fel ca mine no. No, mie Nu, mie nu-mi place să-și bate cineva joc de mine Ia, lăsați-mă în pace Da, văd că râdeți de mine Ia, vedeți văd de treaba voastră Iar eu îmi văd de turma mea Să nu vă fie cu lui. Nu nu, nu. nu ne-i supărăm dacă te înfuri puțin, Mina yeah. <laughs> Află că noi n-am spus decât adevărul adevărat da. Tu, cu fluierul tău și cântarea ta, ne-ai încurcat drumurile Și ne-ai făcut să rătăcim prin locurile astea când aveam de mers altundeva Da, așa e, da. da. ne-ai făcut de rușine Iu. Dar nu trebuia să ne ducem la nunta unui satir? Gumușata lumii I-am pierdut pe ceilalți nuntași Care se duceau tot la nunta aia Și am adăstat să-ți ascultăm cântarea frășită. Ne-am pierdut capul din pricina ta Da Parcă ne-ai fi făcut farmece Eu? Da Nu mă pricep eu la prostii dintre astea și nici nu știam că prin munții Pindului Să-i învârzi zânele ca la ele acasă e, <laughs> Ai de nu te mânia, Mina Dar nu ești vinovat pentru rădăcirea noastră Dacă urechile n au fost prășite, Pe când tu cântai numai pentru tine și turma ta Îmbunează-te Și mai cântă -ne ca să dansăm Până vom cădea de o <laughs> Știi? Dansul este viața zânelor. Te rugăm! Te rugăm! Te rugăm! Te rugăm! Te rugăm da, mult, da mult. vine, vine, vine, Fie! Fie! Simt că, simt că mintea mea e ia razna. Au fost niște zâne în preajma mea? A, am avut vedenii. Ba, zânele au fost aici, în fața ochilor mei. Erau mai frumoase decât un vis frumos. Mi-au, mi-au vorbit, le-am cântat. Au dănțuit, nebunește. Au, au bătut apoi scurt din palme și au apărut doi bărbați cu plete și cu barbă, creață era erau bărbați? A, nu, doar pe jumătate. De la mijloc în jos erau cai. Zânele au încrăcat pe cai jumătate oameni și s-au făcut nevăzute. Poate nici n-au trecut pe aici niciodată? Hm. Mi s-au năzărit toate cetățenile astea? Nu, nu, nu, nu. Sigur, zânele s-au oprit din drum lângă mine. Sufire mi De șase luni încoace te lungit la față Ochii ți s-au înfundat în cap Nu mai câns din fluier Cu noi, păstorii Nu mai vorbești decât rare ori Ce-ai pățit? Ce ți s-a întâmplat? Nimic, nimic Nu cumva te întâlni cu zânele zăludele Care bântuie prin mun Și le iau mințile muritorilor Nu, nu, nu Zânele nu există. Nu există. Mm. O mai vorbim noi despre zinemina. Mina. Acum hai, hai, du-te cu turma la păscut. Mă duc. Să ai grijă de oi. Să ai grijă să nu dea lupii sau vulturii iama prin ele. M-a năplătit o oboseală groaznică. Ah. Parcă mi s-au înmuiat mâinile și picioarele. Capul trebuie să-mi cadă în piept. E, nu fi foc dacă ați țipesc un pic în iarba de-asta. Mohor? Azor? Să aveți grijă de mine și de voi, până mă trezesc. Viteazule. Ce? Mina mm. Mina, Viteazule Cine? Cine mă strigă în pustietatea asta? Mama mea? Care m-a crescut cumva? Nu Nu Acum visezi, Mina Erai bucuros și cântai din gură și din fluier Zi și noapte, Mina la trecerea ta se copacii cu frunzele, Ierburile, păsările cerului. Blestematele de zâne au venit și ți-au tulburat mintea, Ți-au stricat inima. sunele Ai uitat de bucuriile vieții de păstor, Mina? Nu... Nu găsesc nicăieri liniște. Ai uitat de turma ta De oi De fluier De cântările tale Gândul Îți stă numai La zâne, Mina Da, da, bătrâne Vreau să le mai văd măcar o dată În această viață mea N-am putut îndura să văd cât suferi De-aia am venit Eu În visul tău să-ți spun unde te poți întâlni, cu cozânele mm. Ia minte Ele trăiesc în pădurea de dafin de pe muntele de marmură mm. În pădurea aia se află toate roadele pământului Cele mai dulci și mai frumos, mirositoare Dar... Și pe linul cel mai amar și otrăvitor. Nu-mi pasă. Voi pleca într-acolo. Ah, nu. Ai răbdare, Mina. Ai răbdare să-ți spun mai departe ce am de spus. În mijlocul pădurii este o livadă înconjurată cu trandafiri, mie. Măslin, portocali, lămâi În mișlocul livezii Este un lac limpede precum cristalul Apele lui izvorăsc din muntele de marmură Și sunt fermecate Cine se scaldă în lac devine puternic Iar pielea de pe trup îi se face atât de Tare, încât nu mai poate fi pătrunsă de săgeată Cuțit sau colți de fiară sălbatică Bine, bine, și zânele, zânele unde sunt? În zilele de sâmbătă vin zânele pe care le-ai cunoscut Și-o aduc cu ele și pe mușata lumii Cea mai frumoasă fată din lume. Da. La nunta ei se duceau zânele când s-au oprit și mi-au cerut să le cânt. Nu, no, n-a mai fost nicio nuntă, Mina. Nu? Nicio nuntă. Din cauză că zânele s-au rătăcit, vorbă să fie. Și cei cu mușata lumii, bătrânu. O țin zânele sub pază aspră. O îngrijesc. Dar nu o lasă liberă niciodată. Mina, Mina, eu știu ce foc ai în inimă și ce neîmpăcare ai cu tine. Ia-ți câinii, ai, și du-te până la livada de pe Muntele de Marmură. Da. De crezi că merită. Cum? O să plec numai decât. Cine știe? Poate că mușata lumii mă așteaptă pe mine. Sau vreo mi-e sortită e, Tu poți să-ți închipui orice mina Eu, biata de mine, ți-am spus toate astea Dar dacă e să-mi asculti sfatul din urmă Uită de zâne, de frumoasa cea mai frumoasă care e mușata și nu te duce nicăieri Pentru că te așteaptă Multe necazuri Bătrână! Iartă-mi întrebarea proastă Vreau să știu Cine ești? Sunt una din cele trei ursitoare Și Mi-a fost milă De sufletul tău Așa că Uite M-am ivit în visul tău te ofi fi să-ți calce picioarele prin pădura de dafin Întâi și întâi să te scalzi în lacul cu ape vrăjite După aceea, fă ce vrei Ei, multe aș mai avea să-ți zic Dar nu pot acum Că ti se sfârșește visul. ti se, se sfârșește visul. Bătrână. Ci se sfârșește visul. Dacă visul meu era mai lung, poate fi aflat de la ursitoare cine-mi sunt părinții sau ce o să se întâmple după întâlnirea mea cu zânele. Oricum, acum... Știu ce am de făcut. Duc oile la stână, mă despart de bunii păstori, mi au trai stafluierul, cârlibana și câinii și o pornesc spre muntele de marmură. Simt, simt că mi-a revenit pofta de a cânta. <laughs> mi-a revenit pofta de a cânta. Ah, dacă m-ar auzi acum flăcăie din sat care îmi cântau mereu, Mina, mina, Dumina, minamina -du, mina, dudu-mina, mina, dudu-mina minamina mina, dudu-mina, du minamina du domina mina mina mina am fost, dar nu rămân La stâna mea iubită Mă bucur, plâng, iar îmi revin Mie e mintea rătăcită Mă bucur, plâng, iar îmi revin Mie mintea rătăcită Eu după zâne fug acum rămie nu-mi pare Voi mer Merge singur pe al meu drum spre muntele cel mare, voi păi merge singur pe al meu drum spre muntele cel mare. Nu credeam să ajung vreodată prin aceste locuri și să dau la tot pasul peste minunății pe care și mintea greu le poate închipui. <laughs> Muntele de marmură e un, e un fel de rai din care curg izvoare cu apa ca mărgăritoarul <laughs> și toate se revarsă în lacul cu apă vie din mijlocul pădurii de dafin. <laughs> N-am vreme de pierdut. Că nu știu ce mă așteaptă mai departe, așa că o să mă scald în lacul fermecat după cum mi-a spus ursitoarea din vis. Până acum, până acum s-a adeverit tot ce mi-a spus ursitoarea bătrână din vis. E sâmbătă. Și nu-mi rămâne decât să pândez din tofișul ăsta des venirea zânelor și a mușatei lumii. Să se afle pe lumea asta ceva mai minunat decât lacul nostru ascuns de ochii tuturor muritorilor Da, da, surată, ne putem scălda fără ne Putem zburda goale pe paji și nimeni da. ne vede E grozav de bine, nu, mușata lumii? Și tu ai fericirea să în apele astea fermecate din mișlocul pădurii de dafin. De ce nu te bucuri la fel ca noi? De ce? Mm -hmm. Pentru că mă țineți în mrejele voastre. Ah. Nu mă lăsați niciodată singură. E? Nu pot face ceea ce vreau. Nu mă pot duce unde vreau eu. Dar noi te iubim. Da. Noi te îngrijim. Da. Noi nu ne supărăm că ești mai... Frumoasă chiar și decât noi Zânele Atunci, atunci de, de ce nu mă lăsați în pace? De ce? De ce? De nece? Tu trebuie să ne dai ascultare Și da? alta nu-ți putem spune da. vreau, vreau și eu să-i cunosc pe semenii mei Ei. Să văd cum arată Cum arată feciorii oamenilor Ba, ba, ba rască sfântul Dar pătrunde prin ăste locuri Picior de moritor și te ar vedea acum să zicem oh. Omul acela Ar primi o pedapsă groaznică. Nu, nu, nu, nu, nici nu vreau să mă gândesc Că ne-ar vedea cineva Goale cum suntem oh. acum la scăldate oh, oh, oh. Surată da. Hai să ne aducem hainele lăsate Ca de obicei în peștera da. zânelor Din celălalt capăt al pădurii de dafin <laughs> da, da. Hai cu noi să ne îmbrăcăm Mușata lui... Hai, hai, hai, dacă, dacă-mi dați voie, eu mai rămân să mă scald. Aduceți-mi, vă rog, și străile mele, da? Oh, vă rog. Bine. Ah, ah, ah, ah. Nu. nu ai de ce te rușina mușata lumii lucești mai tare decât luna plină când nu sunt nori pe cer Ești mai sclipitoare decât luceafărul dimineții Vitați al vitejilor, paunaș al codrilor De unde-mi știi numele? Ce drumul rătăcitoare ai apucat de a ajuns până aici? Cine ești, cine și cum te cheamă? <laughs> Întâi mai ai cu frumusețea ta, iar acum cu întrebările <laughs> Sunt păstorul Mina și o bătrână ursitoare din vis m-a îndrumat spre aceste locuri Spre tine, mușata lumii. Cea mai frumoasă fecioară care s-a născut vreodată pe pământ Mușata, sunt al tău ales Tu frumoasă, mi ursită În vise mi-a adesea. ades Băstorule, taci Te rog să taci, că acum se întorc zânele și... Și ce dacă? Eu, cu fluierul meu, le-am întors din drum când mergeau la nunta ta. Din pricina mea ai rămas nemăritată. De cum am auzit numele tău, mi-am simțit inima cuprinsă de jar Am bătut munte după munte și am străbătut pădure după pădure. Numai ca să ajung să-ți văd chipul desăvârșit. Oh, Dar da, bine că n-a fost nicio nunta, pentru că voiau să mă mărite cu un satir. Da... Jumătate om, jumătate cal. cal Dar lasă, lasă Nu e timp de povestit Îndată apar zânele și va fi vaide de noi Acum că am văzut cu ochii mei pot spune că ai fost numită pe drept Mușata lumea oh, Pleacă, pleacă, Mina, cât mai ai timp Altfel amândoi suntem pierduți Tu nu le cunoști pe aceste zâne blestemate Care nu-mi dau drumul din mrejele lor Na, O să te smult din mâinile ticăloaselor Mușata mea dragă Și zici tu că sunt Ticăloasele pui de lele? Eu... Tu? Eu o iubesc din adâncul sufletului pe mușata lumea Da, și vreau să mi-o dați Să-mi fie soață credincioasă Ha, a, a, Păstor tânăr și prost, nu te-ai mulțumit cu fluierul tău fermecat și cu turma de o mie de oi pe care le pășteai liniștit în munții Pindului? Ai îndrăsnit să vii până în pădurea secretă care ne aparține numai nouă, trebnicule. Sunt sigură că ne-ai pândit din jur și ne-ai văzut când ne scăldam goale la. Da, da, da. A, a. No, nu, nu, nu, nu, nu o să mai poți cânta din fluier de acum înainte. Și nimeni nu o să afle ce ai văzut în pădura de dafin de pe Muntele de Marmură. Așa. Faptul tău va fi aspru pedepsită. Nu! Nu, nu. nu sta nu. nu! Te vei preface nu. în cer. Nu! nu Iar cei doi câini ai tăi te vor fugări peste șapte da. munți da. și șapte. Te voi fără ști că ești mina, măstorn, stăpânul lor ipini! <fie> Place. Ce? Simt miros de străin Ah. Cineva a pătruz Peștera ursitoarelor? Cine? Ce Cine are? Cine un muritor n-avea cum să ajungă Până în peștera noastră Ascunsă între stângile ascuțite Ale muntelui de granit ah, Un muritor obișnuit? Nu, dar Ce e? Ia privițuratelor Acolo, acolo Uite un cer un cer, cer. frumos Zace în adâncul peșterii noastre E parcă ar fi mort E mort oh. Aș ah. ah. Nu, n-a murit-o dată. Nu, nu. nu. Doarme adânc E obosit ah. A, de trei ani rătăcește pe cărări ferite de ochii vânătorilor. De trei ani se păzește cu spaimă mare de lăcomia fiarelor sălbatice. Hmm. Sărmanu Mina, pastorul. blestematele de zâne l-au prefăcut în cerb pentru că le-a văzut pe când se scălda. Da, da, acum îți pare rău de el, sigur, A totuși tu l-ai trimis în pădurea de dafin, Băi. tu, tu. A, a, uitat. Ce? Cine a fost mama lui adevărată? Aole, spui prostii, spui prostii, Nu vei cum să uiți. A fost o fată de împărat părăsită de sutul ei. Exact. Da, și când i-a venit sorocul să nască pe Mina, s-a furișat în casa unei babe sărace. A. Baba l-a înfășat pe prunc în niște cârpe de lână și l-a dus în pădure da, da. Cum i-a cerut fata de împărat Mi-am amintit -am După aia -am baba ba... nu s-a îndurat de Da Și l-a dus iar acasă exact. Să-l crească împreună cu moșul moșului A văzut studioarelor! Ia scurte Ce trebuie să se întâmple Tot o să se întâmple Drept e că sortita lui Mina Mușata lumii da. e acum în stăpânirea unui zân. A -a. Da? Pe muntele cu apă vie și apă moartă. Aolea. Numai că Pastorul Mina n-are cum să o scape din ghearele zânului. Ar trebui mai întâi să-și recapete înfățișarea de om, dar nu știe cum. A, o să rămână veșnic cerb. tontul ăsta a dormit. Altfel, altfel ar auzi că n-are decât să se ducă înapoi, pe muntele de marmură, să caute peștera zânelor, da, da, da, să se ascundă da, și să tacă mult, da, da, da, da, până vin da, da, să te da, da, scale. Da. Zânele își vor lăsa veșmintele în peștera lor ca de obicei. Mina trebuie să treacă de trei ori prin cămășile largi ale zânelor și îndată mare de veniu. Exact. Ca să exact, ajungă este, să le stăpânească pe zine, ar trebui să se îmbrace da, în cămășile da, lor da, și să nu le mai Scoate de pe el, dar cât o trăiește! Zidele! zânele Ar ples mii de necaz când l-ar vedea din nou om. Da? Da? Da? da. s ar închina și l-ar întreba ce le poruncește. Atunci el ar da. trebui să le citească. Da, Păstorul Mina acolo pe Malca la el acasă și ne privește fără pic de sfială Leu! ne-am ars! Cineva l-a învățat cum să scape de vreasa pe o care A în peștera noastră! Uite, uite, ne-a luat cămâșile și s-a îmbrăcat cu ele, toate! Acum, voi sunteți puișori de lelezânelor frumoaselor! Ia! Ieșiți din lac și repeziți-vă să-mi aduceți calul vostru naripat, calul cu staf frunte. Păstorule, miau! Nu-ți dai seama ce ne da Ca să-ți aducem calul, trebuie să ne îmbrăcăm în masile noastre pe care ți le-ai pus tu pe tine. Hai, Daniela! Dănile, le și fugim După calul care se află într-un graj Departe, de de peste șapte împărății Nu o hai. să vă înapoiez niciodată, mășile Că în ele vă stă puterea Mi-ajungă-i trei ani în care am bântuit Ca un cer hăituit prin munci voi Acum a venit rândul vostru să vă descurcați Și să-mi îndepliniți porunca, haide! Porniți, porniți că altfel mă <sus> Și uite așa am ajuns iar acasă, măicuță dragă La Pe calul înaripat, cu stea frunte Mina, mina, meu, iubi Știi, nu, nu credeam că o să te mai văd vreodată Nu te rog, măicuță da, sunt uimită de toate cele aflate de la tine Dar da, mă bucur... Ca ai scăpat cu bine din nenorocire De acum nu o să mai pleci Și nici nu o să-ți mai pese de vorbele rău din sat A, De păsat nu mai pasă Dar de plecat voi pleca Să o aduc cu... la noi acasă Să da. o aduc acasă pe mușata lumii Să mi-o fac nevastă Doamne. Bunul meu căluț O să mă învețe ce trebuie să fac A, Am tras cu urechea la vorbele ursitoarelor Pe când eram cerb Așa. De acolo știu măicuță. Cu bine băiat mă. Cealule, căluțule cu că stea în frunte, spune-mi tu care le știi pe toate te încumeți să mă duci până pe muntele cu apă vie și apă moartă? unde e acum mușata lumii? Nu pot, Cum? nu pot, stăpâne, îți spun cu toată supunerea Stăpâne, mare bine mi-ai făcut că m-ai scăpat de robia zânelor Dar sunt încă slăbit de caznele la care m-au supus și de aceea te rog să mergi mai întâi cu mine În pădurea de dafin Să mă scald în lacul fermecat Brr, Bine, hai să mergem atunci <sus> Acum, <laughs> acum, crezi că ne putem duce să o scăpăm pe mușata lumii din robia zânului? Calcul stea în frunte <laughs> Nu, Cum? nu, încă nu a sosit clipa păstorului Mina De ce? Mușata se află la poalele muntelui cu apă vie și apă moartă Într-o livadă în care cresc copaci bătrâni de sute și mii de ani Aproape acoperită de copacii aceia se găsește o peșteră mare în care își face veacul sora zânului O zgripțuroaică haină Așa Ea are șapte capete și e cumplită la vedere, dar e foarte puternică Bine, bine, bine, dar mușata, mușata unde este? E, mușata sărmana e legată zdravă de un copac de când zânul a aflat că ursitoarele ți-au sortit o ție pe frumoasa lumii Zi și noapte ca o păzește pe aleasa ta Și atunci, noi cum o să izbutim să scăpăm din robie? Noi, um, vei vedea tu Deocamdată drept să-ți spun, stăpâne Nu mă încumet la drumul greu care ne așteaptă De aceea trebuie să mai zăbovim Dar nu Ce? mult 40 de zile Cât? 40 de zile timp în care tu o să-mi dai O să-mi dai să beau numai lapte de căprioară Și o să mă cesal de două ori pe zi până îmi cade tot părul vechi și îmi crește altul nou și strălucitor Se poate Cuțe, sălatul, nu-mi fac grijă De unde să iau eu în fiecare zi lapte proaspă de căprioară? <sus> Brr, mina, Mina Tu ai uitat că acum ești stăpânul zânelor poruncește și ele îți vor aduce laptele din pământ, din iarbă verde Nu e treaba, da Sigur, nu e treaba mea, ușor de zis Însă cum să le chem la poruncă? Ia un cuțit și înceapă la un colț cămășile lor Cămășile lor pe care le-ai îmbrăcat tu Așa Vor sosi numai decât Poftim e în aripat Am făcut tot ce mi-ai cerut Te-am adăpat cu laptele de căprioară <trui> Te-am țesălat până ai ajuns să lucești caurul. <trui> <trui> <trui> Dar acum plecăm sau nu în căutarea mușatei mele? E, acum da? plecăm Pe plecăm. stai, stai Înainte cheamă-le pe zâne Cheamă-le pe zâne Și rupele câte câteva fire de păr Din cosițele lor cârlionțate Apoi păstrează bine firele alea Că mare trebuință o să avem de ele! Nu o pricep. Mă rog, nu pricep, dar voi face cum zici. Așa. Numai și numai ca să o scăpăm din robie pe aleasa mea. Bine. Am trecut noi munți, câmpii, poieni Livezi râuri, dealuri și prăpăsti, Da, prăpăstii. Și ne-a fost ușor. Însă, din nefericire, câmpia asta înțesată de șerpi veninoși, nu putem trece pe jos. Dar stai, stai, stai, stai! Nu te speria Mina. Eu mă voi înălța în văzduh până la nori. <gântul> Ține-te bine de coama mea, da. așa, a, a, ca să nu te doboare vânturile turbate Mă țin, cu stea în frunte, n-ai grijă Iată, când vezi că încep să cobori spre pământ, aruncă trei fire din părul zânelor mina Trei fire Să nu te sperii de ce ai să vezi, că eu sunt cu tine, flăcăule Ceaba am aruncat eu firele din părul zânelor, calule în aripat. N a ieșit. Toți șerpii de la capătul câmpiei s-au adunat, s-au încolăcit, s-au împletit și, uite, au făcut un fel de savilă în fața noastră. Vai de mine și de... Mai aruncă trei fire de păr spre șerp mina, acum! Au apărut ca din senin trei stoluri de păsări uriași oh, Sunt vulturi flămânzi! Privește, vulturii se hrănesc cu șerpul Am scăpat, Am scăpat I-au într-o Într clipă Gata da. Gata, am scăpat de câmpia blestemată a șerpilor veninoși Acum bucură-te că ne apropiem de muntele cu apă vie și apă moartă O vom găsi pe mușata lumii în sfârșit <laughs> Nu încă Cum? Nu încă în pădurea în care intrăm acum ne vom întâlni cu multe fete Și ne poate de ales zgripțuroai cei de care ți-am vorbit Are o groază de rude S Sora zânului, arătarea cu șapte da. capete Lasă că-i venim noi de cumva. Fii atent că nu o să meargă prea ușor Dar cred că deja te-ai obișnuit Când te întreba vreuna dintre fete Așa. de unde vii da? Și încotro te duci da? Tu să-i răspunzi, dragă fată Vin de pe lumea cealaltă și mă duc să iau un pânca știi ce, eu m-am cam săturat Mergem prin pădurea asta du bună bucată de vreme și creaturile astea urăcioase pe care le întâlnim Mă întreabă mereu același lucru Ia, ia, ia iar s-a evit una ai venit pe la noi, fecior mândru ca și tu, căluțule Pune în feciorule de unde vii și te duci. Deci, zici, zici. Poi, dragă fată, Vin de pe lumea cealaltă Și mă duc să iau pentru ai mei apă vie și cirea. apă moartă cirea, cirea, O, întoarce-te din drum, frumosule Că altfel nu o să fie bine de tine Întoarce-te S-o tu, s-o tu, Zoludo. Pleacă de aici, Ză. pleacă Ză. de ce urâtă e Furisita a, furisit, a luat-o la goadă ca și celelalte surate ale ei Da, da, da, știu eu S-a dus-o anunțe pe zgripsuroaică Ce? Să păzească și mai strașnic capele. Acum s-au adunat toate la izboare de Cu atât mai Asta bine ne mai lipsea Cu atât mai bine În felul ăsta, mușata, rămâneți în Și eu o scap din legăturile care o țintuiesc de copac Ai dreptate. Și... așa -i, așa, așa Apoi, apoi vă suiți amândoi în pe spinarea mea Sigur. Și vom zbura cât de repede vom putea Totul a mers bine, iubita mea mușată Iubitul meu, iubitul știam că vei veni Știam și doar așa am îndurat mai ușor Caznăle la care m-au supus zânul Zânul și sora sa a Acum suntem împreună da. Și nimeni și nimic nu ne va mai despărți frumoasa frumoasă Niciodată dar... Calule, stăpâne Calule Naripat, să te vedem de ce ești în stare e, De multe stăpâne, Mina Da, dar până ajungem acasă mai va de că n-am scăpat nu? Fiți atenți Nu cumva să vă uitați înapoi și să o priviți Pentru că va fi vaișa mare de capul vostru Și al meu Urtania ne urmărește împreună cu toate fetele și nepoatele ei Vine, E gata să ne prindă Și, și, și cum scăpăm de blestematele astea? Cum scăpăm? Auz, stăpâne Mai ai vreun fir de păr din cosițele zânelor? Da, da, da Mi-au mai rămas vreo câteva Aruncă-le în urma noastră, dar... Fără să întorci capul Grăbește-te, grăbește-te că sunt gata să ne ajungă Așa-l să fac Acum vă puteți uita înapoi. Gata? Da, da? Între da. noi și zgripțuraice au apărut un râu lat cu apele tulburi, o pădure deasă și o prăpastie cu foc <gri> pârjolitor. Da. da, cum văd eu, numai zgripțuraica bătrâna izbutit să nu se nece în râul adânc. Îți bate ușor prin pădure... Oh, la, uite, merge prin hățieșuri ca printr-o câmpie nete da, de da? de groază. cu atât mai bine. Parcă văd că nici nu o să vadă prăpastia cu foc și o să cadă în ea. Da. N-ai sfârșit vorba și arătarea a nimerit tocmai unde trebuia. S-a topit din pălălaia de pe fundul prăpastiei Nu mai scapă și o să ardă de vie cu toate cele șapte capete alei. Ce ai gata. trebuie? Căluțele? Mai spune. -mi. Mai avem mult de mers până acasă. E! Vreo două zile, păstorule. Da, dacă vreți, o să facem curând un popas, că am Da, ce da, Sigur da, da, că vrem. Da. -i vrem, da. nu? Vedeți? Ia uitați. Poienița verde care se zărește de dedesubtul nostru e foarte potrivită. <gântă -i> <gântă -i> <gântă -i> <gântă -i> că nu-ți nu frunte. Bună treabă ai făcut. Mulțumesc, tăpâne. <gântă -i> și tu, frumoasa mea, hai să te ajut să cobor din șa. Da, da, cu grijă. <gântă -i> Vino vino în brațele mele că de când înjez După clipa aceasta Mușată dulce Mult dorită Iubirea o vom împărți Mușată dulce Mult dorită Iubirea o vom împărți Sunt parte ta Ursită Nici parte din a ta ursită, nici când nu ne vom despărți. Ești parte din a mea ursită, nici când nu ne vom despărți. Ați ascultat? Păstorul Mina și Mușata Lumii Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după un vechi basm a român. Distribuția a fost următoarea. Păstorul Mina, Cosmin Șofron Baba, Julieta Strâmbeanu Păstorul bătrân, Gelu Nițu Mușata Lumii, Daniela Ioniță Prima zână, Gabriela Baciu a doua zână, Adina Andrei. Ursitoarele, Monica Mihăiescu, Cristina Deleanu, Oana Răsuceanu. Calul, Eugen Cristea. Fata Scripsul Violeta Berbiuc. Asistența tehnică, Florina Verdeș și Monica Wilhelm. Muzica, George Marcu. Acompaniment muzical, la Fluier și Cimpoi, Vasile Grigore. La vioară, Grigore Marian, regia de studio, Violeta Berbiuc, coloana sonoră, Mihnea Chelaru, regia artistică, Vasile Manta, producător, Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2004. În continuarea programului nostru, vă invităm să ascultați două...